заявив йому Запара. «А все ж таки, якої ви думки про всю цю історію?» – спитав Кар. Говоріть Запаро. «Я гадаю», – розгублено промовив метеоролог, що про це треба спитати Павлюка. «Покликати його, розповісти про наші підозри і спитати». Лейте, почувши відповідь Запари, засміявся. «Ви, здається, не поділяєте цієї думки?» – сказав йому Кар. «Прошу висловитись. Я майже погоджуюсь із товаришем штурманом, кивнув Лейте на запару. Тільки, на мою думку, перше, ніж говорити з Павлюком, треба його заарештувати і зробити трус у радіорубці і в каюті радиста, де він живе, а також по інших палубних надбудовах. У цей час Скар підвів голову і побачив на даху штурманської рубки котоває. Він стояв і кудись уважно вдивлявся. Штурман випростався і, нічого не сказавши своїм помічникам, гукнув матросові «Вахтовий! Єсть? Щось трапилось?» Чув, ніби постріли звідти від тих торосів, куди наші звіролови пішли. «А ми нічого не чули», – сказав Кар і повернувся до помічників. «Так, отак саме лейте, і ви, мабуть, не чули тих звуків, заклопотані господарством». Помовчавши, Штурман додав – Отож, я вважаю, що починаючи від сьогодні, ми мусимо уважно стежити за тим, що робиться на палубі. Ви розумієте, чому я встановив безперервне чергування вахтових на палубі і чому, коли відбуває вахту Павлюк, я прошу вахтового штурма на палуби не залишати? Місяць сховався за обрій, за зникли береги острова, темрява оточила пароплав. Лише мерехтіли зорі, і в синюватому мороці ховались засніжені крижані простори. Наші мисливці щось затримались, стривожився Кар. Не заблудилися б? Лейте, засвітіть огні! Лейте пішов виконувати наказ. Але раніше, ніж Лейте встиг засвітити ліхтарі, моряків стривожив крик Котавая. «Отто Рудольфовичу! На березі вогонь!» Кар і Запара подивились у бік острова. Там, крізь темряву ночі, світився вогонь. Він горів чималим полум'ям, то розгораючись, то пригасаючи, ніби хтось час від часу підливав у нього гасу. Ті, що стояли на палубі, завмерли в нерухомості. Аж ось трохи далі від того вогню спалахнув новий вогник, а далі ще один і нарешті ще один. Чотири вогнища палали на березі острова місячної ночі. Розділ тринадцятий. Коли б Стьопа за хвилину до того, як зробити постріл, повернув голову і глянув на високий десятиметровий торос, що стирчав поблизу. Він би надзвичайно здивувався. На верху того тороса він би побачив високу постать людини, освітлену місяцем. Тепер та людина лежала коло підніжжя тороса. Вона поскознулась і впала з висоти на дрібні уламки криги. Гострокий вершомет перший побачив розпростерту людину. Хто це? спитав Стьопа. Хтось з наших товаришів, стривожено відповів вершомет. Але нахилившись над людиною, він ніяк не міг пізнати, хто це такий. Ростом скара, бурмотів він, шапка ніби за пари, але що за кожушок? Це з песцевого хутра. Такого у нас нікого немає. Що він мертвий? спитав Стьопа. Зараз довідаємось. не поспішаючи відповів Вершумет, і перекинувши людину на спину, просунув руку за пазуху. Живий, промовив він. Вдивляючись в обличчя Місячного світла здавалося, що було досить, щоб його роздивитись На обличчі виднілася кров І, можливо, це й змінило його вираз У всякому разі вершомет ніяк не міг розібратись, що є це обличчя «Здорово побився», – сказав мисливець «Треба б зробити перев'язку? Чи, може, так потягнемо на пароплав? Тільки хто ж це такий?» Степа теж уважно розглядав обличчя. Помовчавши кілька секунд, він заявив дядьку Юрій, «Цей чоловік не злахтака».